Det första stora steget i en planerad motorvägsring runt Stockholm, Essingeleden, invigs den 21 augusti med en poetisk betraktelse. Stockholmstad som simmar på vattnet välkomnar idag sina åbor här. Stycke för stycke har den byggt samman Saltsjöns och Melarens Holmar och Skär. Högt ska vi åka på jul över sönden, där staden med åren har vuxit sig stor. Annat var det en morgon i frihetstiden, när Ulla Winblad från Hessingen for. Med den prologen skriven av Alf Henriksson inledde Sven Berteltåb klockan 14 upptidningshögtidligheten på Gründalsbron i ett strålande vackert augustveder och inför uppskattningsvis 75 000 åskådare. Essingeleden är en 5 km lång motorväg varav halva sträckan utgör broar och viadukter som ska leda E4-trafiken utanför Stockholms centrum. I den nu färdiga leden ingår också Stockholms första biltunnel. Sex år har projektet tagit och 260 miljoner kronor har det kostat. 95 procent av kostnaderna svarar dock staten för. Efter ett kort invigningstal av statsministern var det så klockan 14.45 dags för honom att gå ned och klippa av det blågula bandet. Saxen överlämnades av årets smeladrottning. Innan bandet klipptes av blev det dock tvungna att posera för de församlade pressfotograferna en stund. Håll gärna ett tag i er. Är det bra så? Är ni klara nu då? Ja, vi är klara. Kan vi titta hit en gång va? Så? Tack så mycket. Så Rolf Ebergström om Essingeleden. Ett par månader senare, den 8 november, inviger kommunikationsminister Olof Palme landets största hängbro, Nya Älvsborgsbron i Göteborg.